na Bwana na wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Leo tunatafakari sehemu ya nne ya kichwa hiki kinachosema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Tumeona katika tafakari iliyopita Baadhi ya mimi za Yesu zinazotosha kutusaidia kujua ni kweli pasipo yeye sisi hatuweze kufanya neno lolote. Tumeona katika tafakari iliyopita baadhi ya mimi za Yesu zinazotosha kutusaidia kujua ni kweli pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Amesema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Mimi ndimi chakula cha uzima. Ajaye kwangu hata njaa kabisa. Naye aniaminie mimi hata kiukamwe. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Tena amesema katika Yohana sura ya nane mstari wa na mbili Yohana mtakatifu sura ya 8 mstari wa 12 Mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe bali atakuwa na nuru ya uzima mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe bali atakuwa na nuru ya uzima rafiki mpendwa ukizitafakari hizi mimi ndimi utagundua haya sio maneno ya nabii mmoja wala mtume mmoja bali ni maneno ya Mungu mwenyewe ukizitafakari hizi mimi ndimi za Yesu utagundua haya sio maneno ya nabii mmoja wala mtume mmoja bali ni maneno ya Mungu mwenyewe naye Yesu alisisitiza hilo aliposema amin amin nawambia yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani amin amin nawaambia yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye alienipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani imeandikwa hivyo katika injili ya Yohana sura ya na mstari wa nne Rafiki mpendwa tunapaswa kuishije ili kuonyesha imani yetu kwa Yesu Kristo tunapaswa kuishije ili kuonyesha imani yetu kwa Yesu Kristo Kwanza ni kwa kukaa katika neno lake wakati wote ni kwa kukaa katika neno lake wakati wote hilo neno ndilo litakalomfunua Kristo na kuachilia nuru yake ndani ya mioyo yetu tukikaa katika neno lake wakati wote hilo neno litamfunua Kristo na kuachilia nuru yake ndani ya mioyo yetu. Tukilikubali hilo neno na kulitii, linatupa haki ya kujibiwa na maombi yetu. Tukilikubali hilo neno la Yesu na kulitii, linatupa na haki ya kujibiwa maombi yetu. Amesema katika injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa saba. Yohana 15:7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu Ombeni mtakalo lote nanyi na mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, Ombeni mtakalo lote nanyi na mtatendewa. Jinsi ya pili ya kuonyesha imani au ya kukaa ndani ya Yesu ni kukaa katika pendo lake. Pili ni kukaa katika pendo lake. Kukaa katika pendo la Yesu ni kupokea upendo wake na kumpenda yeye kwa kutii maagizo yake pokea upendo wake kwa imani na mpende yeye kwa kutii maagizo yake amesema katika injili ya Yohana hiyo 15 mstari wa 9 hadi wa 10 na moja. Yohana 159 moja. Kama vile baba alivyonipenda mimi nami nilivyowapenda ninyi kaeni katika pendo langu Kama vile baba alivyonipenda mimi nami nilivyowapenda ninyi kaeni katika pendo langu kizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe rafiki mpendwa ukitaka wepesi katika kutii tanguliza kupenda Ukitaka wepesi katika kutii tanguliza kupenda. Kama utaamini upendo wa Yesu na wewe ukampenda yeye, haitakuwa kazi ngumu kuzitii amri zake. Kama utaamini upendo wa Yesu na wewe ukampenda yeye, haitakuwa kazi ngumu kuzitia amri zake. Yesu amesema hivyo katika injili ya Yohana sura ya 14:15. Yohana 14:15 Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Jambo la tatu tunalopaswa kufanya ili kuonyesha imani yetu kwa Yesu Kristo. Jambo la tatu tunalopaswa kufanya ili kuonyesha imani yetu kwa Yesu Kristo ni kumshirikisha Bwana Yesu katika mambo yetu yote na kumshukuru hata kwa yale tunaodhani ni madogo. Ni kumshirikisha Bwana Yesu katika mambo yetu yote na kumshukuru hata kwa yale tunaodhani ni madogo. Tunatakiwa kumuonyesha Yesu tunamhitaji yeye wakati wote na kwa mambo yetu yote. Tumuonyeshe Yesu tunamhitaji yeye wakati wote na kwa mambo yetu yote. Hili ni jambo linalotufundisha sana kutembea kwa imani na Yesu Kristo huku tukimtegemea kwa kila jambo. Tukijifunza kumshirikisha yetu na kumuonyesha imani yetu. Inatufundisha sana kutembea kwa imani huku tukimtegemea kwa kila jambo. Tunachotakiwa kufanya hasa ni kutambua uwepo wake na nguvu zake pamoja nasi. Tunapotembea, tunapokaa, tunapofua, tunapolima, tunapoandika, tunaposoma, tunapoimba na hata tunapolala, wakati wote tambua uwepo wake pamoja nawe na nguvu zake zikitenda kazi ndani yako. Tambua ni yeye anayekusaidia kusimama, kukaa, ni yeye kulala salama, niye aliyekuinua aliyokuinua asubuhi ya leo tukumbuke kila linalowezekana kwetu ni kwa neema yake na kwa uweza wake kila linalowezekana kwetu ni kwa neema yake na kwa uweza wake biblia nasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu imeandikwa hivyo katika waraka kwa wakorinto waraka wa kwanza kwa wakorinto sura ya na mstari wa moja. Katika haraka kwa Korosai sura ya tumeambiwa, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Rafiki mpendwa, tuliambiwa kujipambania wenyewe Pasipo Yesu pamoja nasi ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Kujipambania wenyewe pasipo Yesu pamoja nasi ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Lakini tukijifunza kuishi kwa imani, kwa kumtegemea Yesu wakati wote, tutaishi kwa furaha na amani. Kama tutajifunza kuishi kwa imani, kwa kumtegemea Yesu wakati wote, tutaishi kwa amani na furaha. Imeandikwa katika Zaburi ya 127 mstari wa kwanza na wapili. Zaburi moja shina saba mstari wa kwanza na 2 Bwana asipoijenga nyumba wa wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji ya lindaye akesha bure. Kazi yetu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye Bwana humpa mpenzi wake usingizi. Kazi ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu pasipo Yesu pamoja nanyi. Lakini yeye bwana humpa mpenzi wake usingizi. tuombe. Mungu mwema na baba yetu wa mbinguni wewe uliyeweka mfumo wa uzima wetu ndani ya Yesu Kristo. Tunakuabudu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakupenda, tunakushukuru na kukuamini kwa moyo wote. Asante kwa kutufunulia Yesu Kristo kama njia pekee ya kufika kwako kwa baba. Asante kwa kutuonyesha kwamba yeye ndiye mlango wa kuingia na kutoka. Asante kwa kuwa yeye ndiye chakula cha uzima wetu. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba utujee neema ya kukaa ndani ya Yesu na yeye ndani yetu sana neno lako Ililile, ili lile ile nguvu yako ikapate kutenda kazi ndani yetu kama ulive tukusulia hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunakuomba tusamee Yesu kwa kuto kutambua uwepo wako na nguvu zako zinazotuwezesha kufanya mambo yote. Mara zote tumelalamika pale tuliposhindwa kufanya lakini hatukumbuki kukushukuru pale unapotuwezesha kufanya. Yumkini ni kwa sababu tumedhani ni kwa nguvu zetu wenyewe. Tunakuomba utusamee e Bwana na kututakasa kwa damu yako Yesu tunakusii kwa neema yako utuwezeshe kukumbuka kukuhusisha na kukushirikisha katika mambo yote kuanzia kutoka na kuingia kwetu kuinuka na kukaa kwetu na yote tuyafanyao kwa neno na kwa tendo tuyatende yote kwa imani katika jina lako Yesu Kristo Tunakushukuru Bwana kwa kuwa hata sasa ni wewe unayetuwezesha katika mambo yote. Tunakushukuru kwa kuwa hata yale yaliyo mbele yetu ni wewe tu Bwana utakayetufanikisha. Nasi tunakabidhi kwako maisha yetu na hatua zetu zote Bwana Yesu. Tunakusihi ukatutangulie na uwepo wako na nguvu zako. Damu yako ikinena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe Septemba, mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa, yoyote tuyafanyayo kwa neno na kwa tendo, tuyatende yote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke kumshirikisha Bwana katika mambo yetu yote na kumshukuru hata kwa yale tunayodhani ni madogo. Mungu na akubariki jina la Yesu Kristo na liendelee kukuinua amen